Allahumma allimna ma yanfa'una wa mfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi dan seluruh karunia dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan Tentunya dengan meyakini bahawa seluruh nikmat tersebut hanya datang dari Allah Kemudian kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah Mengagungkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian melaksanakan ketaatan dan ubudiah sebagai bukti kesyukuran yang sesungguhnya Salam dan salam, mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yomul Jumaah. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul yang setia mengikuti beliau dalam seluruh perkara agama. Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Seperti biasa Kita mengkaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Yang kita sadur atau kita mensyarah kitab al aqidah Tahawiyah Yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah Rahimahullah Yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Yang wajib kita imani dan kita yakini Sebagai modal kehidupan kita Dan juga sebagai bekal Menuju Allah Azza wa Jal Ikhutal Iman para pemirsa rahimakumullah Pembahasan terakhir yang kita jelaskan Pada pertemuan yang sebelumnya Berkaitan dengan Berserah diri dan pasrah kepada hukum Allah dan Rasulnya Kesimpulannya bahawa Tidak akan sempurna agama seseorang Kecuali Bila dalam beragama di dalam melaksanakan atau meyakini dan melaksanakan syariat Islam ini, dia bangun di atas sifat berserah diri kepada kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia meyakini bahawa apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang mutlak, yang wajib dia terima. Tak itu pasti benar kendati akal dan logikanya tidak bisa memahami atau tidak sampai dalam memahami hikmah dan hakikat dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita yakin bahawa semua hal itu adalah benar semua hal itu adalah hak, kerana semua itu adalah wahyu dari Allah dan juga sabda dari Rasul yang merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya kemudian kita tidak boleh memaksakan akal dan logika kita untuk memahami ya, Mendalami sesuatu yang tidak akan mungkin kita cerna dan kita pahami Seperti perkara-perkara yang gaib Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dan hakikat yaumil akhirah Perihal dan ahwalnya Tentu semua hal itu Kita yakini kebenarannya Dan kita serahkan hakikat yang sesungguhnya kepada Allah akan tetapi kita diperintahkan untuk mentadabur Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, dan menjadikannya sebagai pedoman dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Ikhudul iman para bimsa rahimakumullah, Barang siapa yang memaksakan akalnya untuk memahami, mendalami sesuatu yang tidak akan mungkin dia bisa dalami dan dia pahami, Jawab yang terlarang untuk dia dalami maka sungguh akalnya akan rusak, sungguh imannya akan melenceng dan tauhidnya akan ternodai. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Famun ramal ma'ahuzir anhu." ma'hudhira anhu ilmuh walam yaqna' biztaslimi fahmuh hajabahu maramuhu an khalis al-tawhidi wasafil ma'rifati wasahihil iman barang siapa yang ingin ya mengetahui sesuatu yang tidak diperlihatkan atau sesuatu yang dilarang ya untuk diketahui walam yaqna' biztaslimi fahmuh dan pemahamannya tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang uh, dengan taslim yaitu sikap berserah diri dan pasrah kepada hukum Allah hajabuhu maramuhu an khalisut tauhid sikap yang demikian itu ya keinginannya itu akan menutupi dia dari tauhid yang tulus wasafil ma'rifah dan ma'rifah yang murni, wa sahih iman dan iman yang sahih. Lalu apa akibatnya? Ia konsekuensi, atau efek negatif dari perbuatan tersebut, fayatadab-dabu bayna al-kufri wal-imani, wa'attasdiqi, wa'attakdibi, wa'al-iqarari, wa'al-ingkar mu'asswi santahan syaakkin la mu'minan musaddiq wa la jahidan mukadzdziba Jadi orang yang memaksakan logika dan akalnya untuk ya, mendalami sesuatu yang terlarang untuk dia bahami dan dia uh, dalami maka kehidupannya tauhidnya akan bermasalah juga ma'rifah dan keilmunya juga akan bermasalah serta keimanannya juga Tidak akan sempurna dan benar Dari sini kita memahami Apa yang telah pernah dijelaskan Bahawa Salah satu sikap Dan prinsip utama Ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama Mereka Selalu pasrah dan berserah diri Kepada keputusan Allah dan Rasulnya Dan tidak memaksakan akal untuk memahami sesuatu yang tidak mampu dia pahami dan yakin dan dia ketahui Al-Sunnah wal-Jamaah ya. siri khas mereka adalah meyakini, mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahawa semua hal itulah benar dan akal mereka tidak mampu memahami semua rahsia dan hikmah yang terkandung dalam syariat Allah dan apa yang sampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita mengimani dan meyakini. Kerana kebenaran. Iman seseorang tidak tergantung ke dalam, ya, tidak tergantung kepada pemahaman dia terhadap hikmah dan hakikat terhadap syariat atau di dalam syariat tersebut akan tabi yang wajib adalah mengimani dan meyakini. Adapun memahami hakikat dan hikmah yang terkandung dalam syariat Allah. Maka itu suatu yang akan menambah iman. Ya. Tapi bukan syarat sah atau sahihnya keimanan seseorang. Nah, itu harus kita pahami. Terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Hal-hal yang berkaitan dengan makrifat kepada Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara Atau perihal dan ahwal Dan juga termasuk dalam hal ini Ia ya, tentang alam barzah Perkara yang gaib Maka Pemikiran seseorang Keilmuan seseorang akan rusak Tauhidnya akan Ternodai Dan imannya Akan Ternodai juga bila dia tidak pasrah Bila dia tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Maka yang membedakan antara Ahli Sunnah dan Ahli bid'ah wal Ahwah Adalah sifat yang pasrah dan berserah diri kepada hukum Allah Hukum Rasulnya Kepada syariat Allah Kepada syariat Rasulnya Ini yang membedakan mereka Di antara sekian banyak hal-hal yang membedakan Ahli Sunnah Dengan Ahli bid'ah wal Ahwah Maka para pemisah, rahimahkumullah, kita pertanyakan dan juga kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul menjadi ahli sunnah yang sejati, yang setia kepada Rasul Alaihi Wasallam atau hanya sekadar penamaan saja? Nah, bila kita mendapatkan syariat Allah, syariat Rasul, bila kita mendapatkan Qala Allah wa Qala al Rasul, bila kita mendapatkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, dalam segala perkara agama, dalam masalah akidah, dalam ibadah, masalah akhlak dan segala hal, na bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap semua hal itu? Kita membantah, kita menolak? Atau menerima dengan segala kepasaran dan berserah diri Bahawa itulah hak Kalau ada Di dalam hati kita Secuil keraguan Sedikit keraguan terhadap Apa yang disabdakan oleh Rasul Dan apa yang difirmankan oleh Allah Kemudian Akal kita Masih berusaha merekayasa Menganalogikan Memaksakan untuk memahami Sesuatu yang tidak mampu kita pahami, kemudian juga mentakwil menyelewengkan makna, maka dipertanyakan iman kita, ya. dipertanyakan tauhid kita. Berarti penamaan ahli sunnah itu hanya kebohongan belaka. Ya. Tidak benar, karena fakta tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, kita lima rahimakum Allah. Nama dan istilah bisa jadi berubah, tapi hakikat tidak akan berubah. Kasing bisa berubah, penampilan bisa berubah, tapi hakikat tidak akan berubah. Oleh kerana itu hendaknya kita lebih memperhatikan permasalahan hakikat dan juga bukan sekedar hanya memperhatikan kasing dan penamaan saja. Sering kita mempermasalahkan si Fulan, menamakan si Fulan dan seterusnya. Ya. Dia hanya sebut dengan hal-hal casing, hal-hal yang tampak, hal-hal yang penamaan dan istilah. Tapi hakikatnya tidak pernah dibahas. Kalaupun dinamakan ahli sunnah wal jamaah, kalau namakan ya pengikut salafus Saleh, tapi ternyata akidahnya bertentangan dengan akidah ahli sunnah ternyata perilaku sifatnya bertentangan dengan sifat para salafus salih keyakinannya berbeda dengan keyakinan rasul para sahabat dan para salafus salih imam-imam ahli sunnah maka tidak ada arti menamakan ahli sunnah tapi pemikirannya takfiri misalnya menamakan ahli sunnah tapi lebih doyan melakukan beda dan mengikuti hawa nafsu menamakan ahli sunnah tapi tidak pasrah kepada keputusan lada rasulnya menamakan Ahli Sunnah tapi ayat-ayat Allah ditakwil, sabda-sabda Rasul diselewengkan untuk ditolak ini bukanlah Ahli Sunnah yang sesungguhnya nah ikhwata lima rahimakumullah kenapa orang yang tidak pasrah dan tidak puas dan cukup dengan apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya kenapa Tauhidnya bermasalah Kena hakikat Tauhid ikhwata iman <coughs> adalah kita meyakini bahawa Allah Azza wa Jal yang berhak diibadati kondensi konsekuensinya adalah Allah yang hanya wajib ditaati dilaksanakan perintahnya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bila seorang tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya bila seorang tidak menerima tuntunan Allah dan Rasulnya maka berarti siapa yang dia ikuti adalah hawa nafsunya mengikuti hawa nafsu berarti telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah bagi dia ya, hamba menjadi budak hawa nafsu kalau seandainya dia menjadi hamba Allah yang tulus tauhidnya dia akan taat dia akan melaksanakan perintah Allah meninggalkan orangannya Nah seorang yang tidak Merasa cukup Dan puas dengan apa yang dijelaskan Oleh Allah dan Rasulnya Maka hidupnya akan terombang ambing Kebingungan ya. Keraguan Itu pasti ya. Sebagaimana kata Imam Abu Jafar al-Tahawi Faya tatab dhabu Bain al-kufri wal-iman Sehingga dia itu berada Ya dalam keraguan Dalam kebimbangan Keraguan Antara kufur dan iman Nah Ini adalah konsekuensi Dari orang-orang yang tidak Merasa puas Tidak cukup dan pasrah terhadap Apa yang jelaskan Allah dan Rasulnya <tuh> Ya Dia selalu berada di keraguan Dalam keraguan Kebimbangan Ya Wadatsdiqi wadtkdzib antara membenarkan dan mendustakan. Walikrarri yeah. walinkar antara menetapkan dan mengingkari. Ini sifat orang-orang pengikor hawa nafsu, menjadi budak bagi hawa nafsu. Ya, yeah. tidak ada kekokohan dan ketetapan dalam iman dan keteguhan dalam keyakinan. Sebabnya apa? Kerana semua Dia berusaha Baru bisa menerima bila akalnya Memahami hal itu Datang kala Allah wa kala al Rasul Dia gunakan akal terlebih dahulu Ini benar atau tidak Sesuai dengan akal Sesuai dengan logika Masuk akalkah atau tidak Adapun orang beriman mengatakan Sami'na wa ta'na Inamakan qaulul mu'minin idza du' ila Rasulih liyahkum bainhum yaqulu sami'na wa Perkataan orang beriman <coughs> bila disuruh kepada Allah dan Rasulnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na Naam Ya khatalima Nah apa yang menyebabkan kebanyakan manusia dalam beragama itu menjadi orang yang bingung ya tidak jelas mau ikuti yang mana Keimanannya tidak jelas ya. Tauhidnya tidak jelas Bingung seolah dia kehilangan kompas dalam kehidupan ini Tidak jelas ke mana arah kehidupannya Kendati dia mungkin ya, Dalam KTP-nya tertulis Muslim ya. Dia dari keluarga Muslim nah. Tapi dia bingung dalam hidup Gak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bedah. Dia bingung. Semua dia anggap kebenaran. Dia tidak punya keteguhan dalam beragama. Tidak punya keistiqoman dalam beragama. Karena dia tidak punya pegangan yang kokoh. Dia akan menjadi pengikur. Pemikiran, pemahaman, apa saja yang menurut logika dia, ini cocok dengan akalnya. Ini enak untuk diikuti. Ya. Terlebih lagi, bila yang disampaikan itu dikemas dengan kemasan, atau dengan ungkapan-ungkapan dan bahasa-bahasa yang menipu. Ya. Dengan retorika, ya, yang menipu. Dia akan terombang ambing. Hari ini mengikuti pemikiran ini, esok pemikiran yang lain. Ya, warna-warni dalam beragama. Tidak ada ketetapan, bunglon dalam beragama. Kenapa? Akibat dari tidak mau pasrah dan berserah diri pada Allah dan Rasulnya. Ahli Sunnah wal Jamaah dari jauh dari sikap dan perilaku seperti itu. Dan itu terbukti. Betapa banyak, ya, yeah. dari mereka yang merupakan tokoh-tokoh sentral ahlul kalam dan filsafat, ya, yeah. di akhir hidupnya bingung, menyesal, yeah. hidupnya habis semua mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, teologi dan seterusnya yang sejenisnya, teori-teori filsafat, ilmu kalam membahas masalah teologi ketuna, ketuhanan menurut mereka ya habis waktunya ya sia-sia umur dan waktunya di akhir kehidupannya bingung ya sampai mereka tidak tahu apa yang mereka yakini dan bingung menyesal al-imam Abu Ja'a uh, Imam Ibnu Abdul Iz Zahrawi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan Ya. menukil dari perkataan Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Umuluddin Ihya' Hulumuddin ya. kitab beliau yang masyur ya. kata beliau tentang ilmu kalam bahawa itu membawa kepada kebingungan dan kerusakan dalam ya. berlogika kata beliau, seandainya engkau mendengar ya, pernyataan ini, pengakuan ini dari orang-orang yang tidak mengenal ahlul kalam, tidak mengenal kalam, filsafat dan ahlul kalam teori-teori mereka, sungguh engkau akan mengatakan, tentunya seorang yang membenci sesuatu yang tidak dia kenal tapi kata beliau ambillah, dengarlah dari seseorang yang telah menyelami selalu beliau dan juga teori-teori filsafat dan ilmu kalam itu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang hakikatnya ya kata beliau bahawa ilmu kalam tersebut ya, tidaklah membawa kepada hakikat kebenaran makrifat yang sesungguhnya bahkan kata beliau wa tahqqaqa anna at-tariqa ila haqaiq al-ma'rifati min hadha al-wajhi masdud. Dan terbukti kata beliau bahawa jalan untuk mengetahui hakikat ma'rifah yang sesungguhnya pada Allah itu min hadhal wajhi dari sisi ini tentang ilmu kalam ya dari sisi ilmu kalam masdud, telah tertutup. Itu kesimpulannya. Panjang perkataan beliau tapi kesimpulannya ya bahawa jalan yang ditempuh oleh ahli al-kalam orang-orang yang hanya mengkultuskan akal mengedepankan akal di dalam beragama tidak tunduk tidak pasrah dan tidak berserah diri kepada qala Allah wa qala al Rasul selalu mereka yas mengada logikan ya, maka mereka tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifah kepada Allah yang sesungguhnya mustahil ya mereka akan bisa sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya. Akhir dari kehidupan mereka keraguan, ya. Akhir dari kehidupan mereka keraguan, bahkan disebutkan dalam ya uh, kehidupan Abu Hamid Al Ghazali yang beliau orang yang pakar dalam ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Akhir kehidupannya, ya, beliau tak menyesali apa yang dahulu dilakukan bahkan di akhir kehidupannya beliau ingin kembali mendalami ya, sahih al-Bukhari bahkan disebutkan tatkala beliau meninggal sahih Bukhari itu berada di dada beliau ya, letakkan di dadanya sebagai ya, mudah-mudahan itu sebagai menjadi tanda husnul khatimah keinginan baiknya untuk mempelajari sunnah naam, beliau orang yang Apakah dalam ilmu kalam, ilmu filsafat dan tasawuf Tapi kata Syekhul Islami Tamiyah Beliau orang yang dangkal keilmuan tentang hadis, tentang sunnah Maka dalam kitab Ihya Umuluddin Banyak hal-hal yang bertentangan dengan akidah nah, Banyak hal yang bertentangan dengan akidah Dan banyak isanah hadis-hadis doib dan palsu Maka bagi siapa yang membaca kitab tersebut Dia tidak memiliki latar belakang yang benar tentang ilmu akidah Ahlussunnah maka akan terpengaruh begitu juga pemahaman mentasawuf yang menyimpang dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya khotiliman rahimakumullah. Kenapa ulama salaf ya mencela ilmu kalam? Bukan ya Pencelaan tersebut, celaan tersebut sekadar hanya penamaan saja. Akan tetapi, dalam ilmu kalam tersebut, terkandung teori-teori ya, yang menyelisihi al-haq yang menyisihi al-Quran dan sunnah. Yang mengandung kebatilan. Nah. Sehingga Imam Ibn Abil Is mengatakan bahawa, di antara sebab kenapa sebab utama kenapa ahli sunnah para salafus salih mencela hal itu kata beliau wa min dhanik mukhalafatuhalil kitabi wassunnah fihi min ulumin sahihah yaitu menyelisihi al-quran dan sunnah dan juga apa-apa yang terdapat di dalam al-quran dan sunnah min ulumin sahihah dari ilmu-ilmu yang sahih Itu hakikat dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abi al Hanafi, rahimahullah. Beliau juga menyebutkan bahawa sebab kesesatan yang terjadi di kalangan manusia وَسَبَبُ الْإِذْلَالِ الْإِعَرَادُ عَنْ تَدَبُّرِ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ وَالِشْتِغَالِ بِكَلَامِ الْيُنَانِ وَالْأَرَائِ الْمُخْتَلِفَةِ وانما سموا هؤلاء اهل الكاهل الكلام لانهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وانما اتو بزياده كلام لا يفيد وهم يضربونه من القياس وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحسي كتب اليومهه سبب كساثان يا اللي adalah berpalingnya, ya, berpaling dari mentadabur kalamullah dan kalamur rasul. Al-Quran jelas, hadis jelas, tapi manusia tidak mempunyai mentadabur. Mereka sibuk, ya, menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan ahli filsafat Yunani dan juga pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ya. Kenapa mereka namakan ahlul kalam? Kerana mereka tidaklah mendapatkan ilmu, ya yang jelas kebenarannya tiada lain kena mereka itu hanya ahli dalam berbicara ya, banyak bicaranya, pandai berbicara, pandai kalam ya. tapi tidak bermanfaat makanya kita mendapatkan orang-orang ahlul kalam itu perkataan mereka panjang sekali, banyak sekali tapi ternyata isinya hanya kebatilan bahkan mereka menjelaskan sesuatu yang telah jelas dan nyata dipahami secara ya, indra kita Bisa diraba dan dilihat Tapi mereka sibuk menjelaskannya dengan logika dan akal mereka Nah Ikhut aliman para wisar rahimakumullah Barang siapa yang tidak cukup Dan tidak merasa puas dengan hukum Allah dan Rasulnya Tapi masih mendapatkan logika dan akalnya Ini pada hakikatnya adalah pengikut iblis Kena iblis yang seperti itu Disuruh sujud kepada Adam Dia mengatakan saya tidak mau sujud khalaqtahu min nar wa khalaq, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min ya Allah engkau ciptakan ya Rabb engkau ciptakan saya dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah logika iblis bahwa unsur api itu lebih baik dari tanah maka saya lebih baik dari Adam kenapa saya sujud itulah logika logika iblis tak kira tidak mau pasrah dan berserah diri maka Allah kutuk Allah murkai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala maka setiap orang yang memiliki akal tapi tidak menerima apa dijelaskan oleh Allah keputusan Allah dan rasulnya akalnya akan rusak dia akan menjadi pengikut iblis waliyaz billah nah dia mengatakan ana khairum ana khairumin Kalak tani minar, wakalak taul mintin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Namp, ikut aiman, para bumi syarhima kumullah. Kemudian ketimah mabujah para rahimahullah. Bahawa orang yang tidak pasrah dan tidak merasa cukup dengan apa yang dijelaskan ditelaskan Agudah Rasulnya, dia itu akan menjadi orang yang kebimbangan, bingung, keraguan, ya, antara kufur dan iman, antara membenarkan dan mendustakan, antara menetapkan dan mengingkari. Kemudian, موسwisan ta'ihan, ya, syakan la mu'minan musaddiqa wa la jahidan mukaddiqa. Dia senantiasa was-was, kehilangan arah, ta'ihan, dan ragu-ragu syakkan. Kemudian, la mu'minan musaddiqa, dia tidak menjadi seorang mu'min yang membenarkan. Kerana hakikat seorang mu'min yang sesungguhnya, dia menerima dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak kebimbangan, ragu dan juga tidak sebagai seorang yang mengingkari lagi mendustakan jadi kebingungan kebimbangan kenapa? kerana dia beragama hanya berlogika tidak pasrah dan tidak beriman kepada kutus Allah dan Rasulnya itu yang menyebabkan kebanyakan manusia bingung di dalam beragama dan ini terlihat dalam kehidupan ya Orang-orang yang menispatkan diri kepada ilmu Para akademisi misalnya Ya, para penuntut ilmu Tapi keilmuannya Selalu mengukur kebenaran dengan apa? Dengan logika Dengan akal Datang ayat-ayat Allah Tidak diterima Datang hadis-hadis Rasul Tidak diterima Dengan alasan apa? Logika Akal Tidak menerima hal itu Subhanallah ya. Dengan alasan Tidak sesuai dengan akal dan logika Dan teori Sebuah ilmu Sampai-sampai mereka mengatakan Bahawa yang ilmiah itu yang sesuai dengan logika Dan bisa dicerna oleh akal Adapun yang tidak sesuai dan tidak bisa dicerna oleh akal Maka itu bukanlah ilmiah Kendati Allah dan Rasulnya yang mengatakan hal itu Waliyazubillah Nah Ikhutalima rahimakumullah Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahawa orang-orang yang di dalam beragama kembali kepada logika semata dan tidak tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya, yang terjadi apalah? Adalah yang terjadi adalah penyesalan dan juga kebingungan dan kebimbangan. Nah, Al Imam Ibn Abil Ezal Hanafi menyebutkan di sini <tuh> bahawa ya seperti Abu Abdullah Muhammad Omar Al Raziyah Razi yang terkenal. Ya, tokoh senter Ahlul Kalam Juga ya Kebingungan di akhir hidupnya Begitu juga seperti Tadi dijelaskan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan Dalam sebagian perkataannya Asyadun nasi hayratan Ahlul Kalam Manusia yang paling banyak kebingungannya Bingungnya adalah Ahlul Kalam Imam Juga Syihiristani Ini juga Ahlul Kalam, tokoh Ahlul Kalam Ya Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir al-Shihristani, pengarang kitab Al-Milal wa Nihal, ya, dia mengatakan tidak mendapatkan dalam ilmu filsafat dan kalam itu kecuali kebingungan dan penyesalan seperti itu. Begitu juga Imam Abu Maalik al-Juwayni, ya, di akhir kehidupannya, menyesal. Sampai dia mengatakan kepada murid-muridnya Ya ashabana La tashtagilu bil kalam Wahai murid-muridku Jangan kalian menyibukkan diri dengan kalam Kalau araftu anna al-kalam Yablugu bi ma balaga Mashtagal bih. Seandainya saya mengetahui Ya akibat Yang menimpa diriku disebabkan ilmu kalam ini Maka sungguh saya tidak akan menyibukkan diri Membahas ilmu kalam nah. Dan penyesalan Demi penyesalan ya, Terus bermunculan dari mereka tokoh-tokoh Ahlul Kalam ya, tokoh-tokoh utama Ahlul Kalam nah. dan ini menunjukkan kepada kita bahawa bahaya dari masuk ke dalam suatu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya inilah tadi ya, <coughs> dijelaskan oleh Imam Abu Ja' Al-Tahawi dalam sebagian perkataannya barang siapa yang tidak ya, <coughs> cukup Mencukupkan diri Barang siapa yang tidak puas Dengan apa yang ditentukan Dijelaskan Allah Rasulnya Maka Akan rusak tauhidnya Akan rusak pengetahuan dan ilmunya Dan juga akan rusak keimanannya <tuh> Kemudian setelah itu Alimah Mabuja Porat Tahawi Masih melanjutkan ya, Tentang Pembahasan yang sebelumnya yang dibahas yaitu tentang melihat Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Beliau mengatakan wala yasihul imanu birru'ya li ahli daris salam liman itbaraha minhum bi wahmin atau taawalaha bifahmin. Bahwa tidaklah sah keimanan terhadap ya ru'ya yaitu melihat Allah li ahli daris salam bagi penghuni surga bagi orang-orang yang mengibaratkan dengan sangkaan ya, waham atau ta'awalaha bifahmin atau mentakwilnya dengan pemahaman yang menyimpang tentunya na'am maksudnya apa? bahawa keimanan seseorang terhadap nikmat yang mulia ini, bahawa ahli penghuni surga akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga dengan mata mereka langsung yaitu kenikmatan yang paling besar tidak akan sempurna tidak akan sah iman mereka terhadap hal itu bagi orang-orang yang mengibaratkan ya rü'ya tersebut atau menyurupakannya dengan rü'ya melihat makhluk di dunia ini ya itu segeder Ya, pemahaman yang menyimpang dan itu adalah pentawilan yang menyimpang maka tidak akan mungkin sempurna iman mereka kecuali bila mereka selamat dan yang seperti itu karena ahlul kalam seperti mu'atazila dan yang lainnya mereka mengingkari hal itu dan menyerupakan bahawa yang dimaksud kata mereka dalam hadis bahawa Allah akan dilihat seperti dilihatnya bulan jadi mereka menyamakan Allah dengan bulan. Menyerupakan Allah dengan matahari. Kena dalam hadis, Innakum setarawna rabbakum, Kama tarawna al-qamara laylatul badar. Kalian akan melihat. Ya, Rabb kalian di dalam surga seperti melihat bulan. Kata mereka berarti Allah seperti bulan. Yang enggak benar. Berarti itu tashbih. Lalu mereka ta'wil. Apa yang dimaksud dengan ta'wil di sini? Ta'wil mereka diselewengkan maknanya. Dari zahir, dari hadis tersebut maksud ru'ya di sini bukan ru'ya al-basariya, ya. bukan melihat dengan mata, tapi uh, ru'ya al-qalbiya, melihat dengan hati yang artinya mengetahui. Ini jelas pentakwilan. Maka tidak sah iman seseorang terhadap ru'ya, melihat Allah di dalam surga kelak, bila mereka mentakwil. Ya. Dan, ya, mengibaratkan, ya melumpamakan hal itu dengan minhum biwahmin iaitu dengan sangkaan mereka menyangka dan mengira bahawa melihat tersebut seperti melihat ya, makhluk bulan atau matahari tapi di sini yang penyerupaan di sini bukan ya menyerupakan Allah dengan bulan dan matahari akan tapi dalam melihat ru'ya bukan al-mar'i penglihatan bukan yang dilihat ini yang pertama kemudian mereka mentawil maksud ya di sini ru'ya bukan dengan mata tapi ru'ya kalbiyah ru'ya al-ma'rifiyah iaitu mengetahui tujuannya apa? ingin mengingkari kemuliaan tersebut ingin mengingkari bahawa Allah ya dilihat itu diingkari oleh mereka maka mereka mentawil nah ini diantara sifat dan perilaku orang-orang yang tidak merasa puas dan tidak pasrah terhadap firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian begitu juga id kana ta'wilur ru'ya, Imam Abu Ja'far melanjutkan, id kana ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila al-rububiyyah bi tarki tawil wa zulmi tawil Kata beliau karena menta'wil ya, menta'wilkan ru'ya dengan semua makna dan mentaawilkan semua makna yang diilhamkan kepada rububiyah adalah meninggalkan tawil dan mengikuti at-taslim, yaitu pasrah terhadap firman Allah dan juga sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Bahawa tafsir ruh ya yang benar dan seluruh yang dinisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah adalah meninggalkan pentakwilan pentakwilan yang menyimpang yang dipahami oleh ahli kalam ini maksudnya kena ya. ta'wil ikhutalimah rahimakumullah terbagi ketiga, pada tiga makna yang pertama ta'wil maksudnya tafsir ya, tafsir dinamakan dengan ta'wil maka Rasul mengatakan Mendoakan ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa'alimu ta'wila. Ya Allah, jadikan ibnu Abbas seorang yang berilmu dalam agama, faqih, dan ajarkan padanya ta'wil, tafsir Al-Quran. <coughs> Ini yang pertama. Yang kedua, ta'wil tersebut hakikat dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini termasuk tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Dan juga Feryal Ahwal, Alam Barzah dan Diyum Ayyumil Akhir nah. Maka bila hal itu berkaitan dengan berita Maka terjadinya sesuai hakikat tersebut dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Ini adalah ta'wil Bila berkaitan dengan perintah Maka melaksanakan perintah tersebut ya, Melaksanakan perintah tersebut 6 nah. Adapun pentawilan yang ketiga adalah menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis dari zahir lafaz tersebut, ya, kerana makna atau indikator atau alasan yang menurut logika menunjukkan hal itu. Nah ini juga tawil dan yang digunakan ahliul kalam di dalam mentawil ini istilah yang ketiga. Akan tetapi, hal-hal ya, yang menyebabkan mereka menta'awil dan menyeluinkan makna zahirnya Al-Quran dan Hadis tersebut adalah logika semata. Bukan makna yang benar. Karena kalau seandainya, penta'awilan tersebut disebabkan ada alasan secara syariat, kena dalil-dalil yang lain yang, harus, yang mengharuskan kita untuk menafsirkannya, Sesuai dengan tuntutan dalil tadi Tidak ada masalah Benar itu maknanya Tapi kalau menurut logika semata Maka itu yang tercelah Dan itulah yang menyimpang Dan itulah yang dilakukan oleh Ahlul Kalam Terhadap sifat-sifat Allah Dan perihal ahwal yawmil qiyamah Mereka mentawil sifat-sifat Allah Mentawil sifat ulu Mentawil sifat al-istiwa Mentawil sifat tentang uh, uh, ruyah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari Kiamat kala di dalam surga Nah, maka kata Imam Abu Jafar Tahawi bahawa ta'wil ruya tersebut yang benar dan ya, penafsiran yang benar terhadap ruya, yaitu melihat Allah pada hari kiamat kelak dalam surga dan juga pentawilan, iaitu ya, tafsir terhadap semua sifat-sifat yang diutopahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan meninggalkan pentawilan yang batil tentunya pentawilan yang dipahami oleh ahlul kalam wal-luzum al-taslim dan hanya mengikuti atau sikap berserah diri kepada Allah dan Rasulnya wa'alaihi dinul muslimin dan itulah agama kaum muslimin agama kaum muslimin ikhwata lima rahimakumullah yaitu memahami nas-nas al-Quran dan hadis sebagaimana zahirnya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya Menyampaikan hal itu kepada Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna hadis, makna Al-Quran sebagaimana zahirnya dan dipahami oleh kaum Muslimin. Kemudian mereka berserahi dan pasrah terhadap ya, Firman Allah dan Sabda Rasul tanpa diselewengkan maknanya sebagaimana dilakukan ahli Kalam, Itulah agama kaum Muslimin. Itulah agama ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah agama yang diikuti oleh, Allah, <coughs> oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Inna talli ma rahimakumullah. Kemudian, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Wa man lam yatawaqqan nafya wat-tashbih, zalla wa lam yang tidak menjauhi sikap menapikan dan menyerupakan, ya. Zalla Walam dia akan terperosok akan menyimpang ya, dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah apa maksudnya akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas dua prinsip dasar yang pertama menetapkan dan yang kedua mensucikan, menapikan. Menetapkan sifat-sifat Allah SWT sesuai yang terteram Al-Quran dan Hadis. Menapikan sifat-sifat yang dinapikan oleh Allah dari dirinya dan juga dari yang dinapikan oleh Rasul dari diri Allah SWT. Ahli sunnah menetapkan dan mengingkari apa yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam penetapan tersebut, mereka tidak mentasybih tapi menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Contoh Allah memiliki sifat tangan. Kita tetapkan. Tapi tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Da itulah tanzih. Itulah pensucian yang sesungguhnya kepada Allah, mensucikan Allah. Allah memiliki tangan karena Allah menisbatkan hal itu pada dirinya. Maka kita tetapkan Naam. Tapi tidak boleh ditashbih Itulah ahli sunnah wal jamaah Kemudian Ahli sunnah wal jamaah menapikan tashbih yeah. Menapikan tashbih Artinya semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyerupai sifat makhluk yeah. Tapi tidak mengingkari sifat-sifat tersebut yeah. Tidak mengingkari sifat-sifat tersebut Berbeda dengan kaum mu'atazilah, jahmiah dan musyabbiah. Mereka mengingkari secara total dan sebagian sesuai dengan tingkat kebatilan dan kesesatan pemikiran mereka. Dengan alasan apa? Tesbih. Kerana ini kalau kita tetapkan menyerupai sifat makhluk. Sementara Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Berarti ya Allah sifat tersebut tidak ada pada diri Allah. Nah, ahli tashbih memahami menetapkan tapi mereka serupakan dengan makhluk. ya Memahami semua zahirnya dan zahirnya tashbih menyerupakan menyerupai lalu mereka serupakan dengan sifat makhluk. Nah, ahli sunnah wal jamaah mereka tetapkan tapi tidak menyerupai sifat makhluk. Dan mereka mengingkari tashbih bahawa yang mereka tetapkan tidak menyerupai sifat makhluk ya dan mereka tidak mengingkari sifat-sifat ya, Allah Subhanahu wa taala jadi mereka tetapkan tanpa ditashbih dan mereka ya mengingkari tasybih tanpa men mengingkari seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyebutkan nama Al-Qur'an laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir laisa kamitsli syai' was samii'ul basir tidak ada yang serupa Suatu pun yang surpa dengan Allah Hualas-sami'ul-basir Laisa kemikhli syai' membantah Akidah orang musyabbihah Yang menyerupakan sifat-sifat Allah Dengan sifat makhluk Wahuas-sami'ul-basir Allah yang maha mendengar dan Sami'a maha mendengar dan maha melihat Ini menetapkan sifat-sifat Allah Ini membantah kaum Jahmiyah. Maka Al-Sunnah mengatakan <coughs> Ya isbatun Bila tashbih wa nafyun bila uh, bila uh, bila ta'til ta artinya bahawa menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa ditasbih dan menapikan ya sifat-sifat yang dinapikan dan Allah tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa dengan sifat makhluk nah maka barang siapa yang tidak ya menjauhi sikap menapikan ini ta'pil, wa tashbih, dan menyerupakan sifat Allah, maka dia akan terperosok, dan juga tidak akan, ya, benar dalam mensucikan Allah. Orang-orang musyabihah, ahlul ta'pil, kenapa mereka ingkari? Alasannya, kami ingin mensucikan Allah. Ya, ingin mensucikan Allah. Lalu apa yang terjadi? Mereka ingkari. Karena kalau kita tetapkan akan menyerupai makhluk Allah tidak menyerupai makhluk. Nah seperti itu. Dan tentunya orang-orang ahli tashbih sungguh telah terperosok ke dalam kebatilan, karena Allah tidak ada satu pun yang menyerupainya. Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak satu pun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu Wataala. Laisa kami lishya wasamyal basyir. Nah ini maksud dari perkataan. Al-Imam Abu Jafar Al-Tahawi Maka barang siapa yang ingin mensucikan Allah Dari menyerupai sifat-sifat makhluk Ya Maka tiada lain kecuali dengan menetapkan sifat tersebut Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sebagaimana ditetapkan Rasulnya Tidak menyelewengkan Tidak mengingkari Tidak menyerupakan Dan tidak menanyakan tentang Atau mereka mereka mereka merekayasa atau menanyakan tentang hakikat dari sifat tersebut itulah akhidah al -sunnah. dengan demikian al-sunnah wa jemaah, mereka adalah kelompok golongan yang selamat di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian wallahu alam na'ma Nah, demikian fresh la mawa jazakumullah dan agar besar Anda berada matean tadi sampaikan oleh Ustaz. Tafadhol maw dari san ini. Mahafizah Allah taala sifat-sifat nabi gerini. Mudah menambah e, ilmu bagi kita dan semakin memantapkan akidah kita. Nilai e, akidah-akidah asma sifat yang tadi dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di mana pun Anda berada yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0818236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon ini nomor 218236543. Nah, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Oh, ah, ya, silakan. Ya, begini Ustaz, kalau misalnya kita mau kusuk dalam salat misalnya Terus kita sudah belajar misalnya mengenai saksin Al-Quran. Tentu berusaha untuk membenarkan baca-bacaan dalam salat. Terus kita eh, dalam sholat itu mengingat gitu nah bacaan itu huruf apa itu gitu. Nah, apakah boleh Ustadz serta memaham me apakan artinya gitu. Di dalam salat itu. Apakah boleh kayak gitu Ustadz untuk eh, menjaga kesusukan salat kita. Gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ummu Iqbal e, Tidak diragukan bahawa ruh ya dari salat tersebut adalah kekhusyukan. Maka kita selalu berusaha ya dan berjuang mujahadah dalam menghadirkan kekhusyukan. Dan kehusukan tersebut sumbernya dari hati. Nah, pertanyaan yang diutarakan adalah bagaimana kalau seorang ya berusaha ya menghadirkan makna-makna dari bacaan yang dia baca, kemudian juga menghadirkan mungkin huruf demi huruf yang dia baca sehingga mendatangkan kehusukan. Tidak dilakukan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kekhusyukan dalam solat adalah kita memahami makna ayat demi ayat, bacaan demi bacaan yang kita baca ya, terutama Al-Fatiha dan ayat yang kita baca ya, zikir-zikir yang kita baca kenapa kita takbir, kenapa ya kemudian di waktu ruku apa yang dibaca, waktu sujud apa yang dibaca kemudian tersyahud, kan begitu di waktu sujud kita berdoa itu semua adalah hal-hal yang akan mendatangkan kehusukan Tapi yang perlu diperhatikan Jangan sampai konsentrasi kita menghadirkan ya Bentuk hurufnya Dan hurufnya begini ya Itu jelas akan menghilangkan konsentrasi Kepada makna yang sesungguhnya Kerana hakikat dari ya Yang akan mendatangkan kehusukan Mentadabur ayat tersebut Kerana lafaz-lafaz tersebut Huruf-huruf tersebut Adalah wasilah untuk Atau menjelaskan makna Jangan terkonsentrasi melihat hanya sekadar lafaznya saja Atau huruf-hurufnya Tapi yang menjadi konsentrasi utama Apa makna yang terkandung dalam Ya, kalimat tersebut Kalimat yang tersusun dari huruf-huruf Yang menjadi makna yang sahih. Nah, karena kalau hanya satu huruf saja Tidak ada maknanya Dua huruf kadang tidak juga ada maknanya Baru bila terangkai dari Berbagai huruf menjadi sebuah kalimat Ya, baru menjadi makna dan juga dalam susunan kalimat yang lengkap jadi intinya jangan terkonsentrasi, terfokus hanya membayangkan huruf-hurufnya saja, tapi yang lebih utama, menghadirkan makna dari kalimat-kalimat dan ayat yang kita baca, nah itu yang insyaAllah akan menambah kehusukan dan bisa menghadirkan kehusukan di dalam solat kita, nah demikian Allahu'alam Ya, nama ya, ekskors ya, ya, yang teratas. Saya bawa ulasan, untuk Iqbal yang berada di Jambi dan ternyata berusaha dan jangan lupa juga untuk berdoa untuk meminta khusyuan kepada Allah Subhanahu Wataala dalam solat kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan di layar napsan. Singkatnya ada pertanyaan dari seorang mahasiswa, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulasan. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan akidah dan filsafat Islam. Saya tahu filsafat itu berantangan Islam belum lama ini, dan baru-baru ini saya, alhamdulillah, telah mempelajari manhaj salaf. Selepas saya tahu, saya tidak pernah memperhati tidak pernah lagi memperhatikan dan bahkan saya mulai mengacukan mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat dan saya hanya fokus di mata kuliah yang bukan filsafat. Bagaimana Ustadz kondisi saya dan apa yang harus saya lakukan sedangkan saya sudah semester 4 dan mau semester 5 e, Jika ingin e, pindah atau berhenti kuliah pun saya kasihan kepada orang tua yang telah yang sudah e, membiayai saya dan juga orang tua belum paham mengenai akan hal ini Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz dan bagaimana solusinya Terima kasih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan keistiqomah kepada uh, yang bertanya dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, tidak diragukan bahawa sebagaimana disampaikan tadi, bahwa ilmu filsafat di dalam memahami masalah mengkaji tentang masalah teologi, masalah ketuhanan usuluddin itu semua dah kebatilan salah. Ya. Saya katakan bahawa teori-teori falsafat ilmu kalam di dalam mengkaji masalah teologi, masalah ketuhanan, masalah makrifat pada Allah Ilahi itu semua kebatilan. Ya, kerana landasannya hanya sekadar logika dan akal semata. Permasalahan teori-teori yang lain tentang masalah keilmu-ilmu dunia dan yang lainnya ia Bisa benar-bisa salah Tidak juga mutlak kebenaran dan juga salahannya Tapi saya katakan Sekarang menjelaskan oleh para ulama Dan itu kenyataannya Bahawa semua teori-teori mereka gunakan Ya Di dalam mengejar tentang masalah teologi Masalah ketuhanan itu semua kebatilan Tidak ada yang benar Semua kebatilan Ya Makanya ulama Islam tidak ada yang membahas ulama Islam ulama ahli sunnah ya tidak menggunakan ilmu kalam dan filsafat dalam mengkaji masalah akidah bahkan mereka mencela ya sampai Imam Syafi'i mengatakan bahawa ya hukum hukum Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam itu pelakunya itu <tuh> ya <tuh> dinaikkan ke keledai begitu kemudian dibawa berputar ya nanti dibawa di kemudian dipukul dengan pelopok kurma kemudian ya dibawa putar dekeliling kampung tersebut kemudian dikatakan kepada pen, pen, penduduk kampung tersebut inilah ya balasan terhadap orang-orang yang ya meninggalkan sunnah kemudian sibuk dengan ilmu kalam kata Imam Syafi'i mengatakan ya seandainya ya seorang terjerumus ke dalam dosa ya semua dosa selain dari syirik itu lebih, ketabi, lebih baik bagiku daripada dia mencelupkan diri terhadap ilmu filsafat dan kalam tersebut bukan berarti boleh membolehkan seorang berbuat dosa tidak tapi perbandingannya oleh kerana itu ikhwatal iman <coughs> ingin mengenal Islam maka pelajari Al-Quran dan Sunnah Siapa yang mempelajari Islam dengan cara filsafat dan ikhmuk kalam, maka dia akan kebingungan dan kebatilan yang didapatkan. Dia tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifah tentang Allah dan agama ini. Itu yakin. Anda bukanlah orang yang paling hebat. Ya, anda bukanlah orang yang pertama mengkaji hal seperti itu. Para ulama yang lebih senior, yang pakar dalam hal itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pahul Al-Juaini, Syih Ristani, Abu Hamid Ghazali dan yang lainnya. Ya, Ibnu Rus dan yang lainnya Ulama-ulama yang mereka Menggeluti ilmu tersebut Maka akhir dari Perjalanan hidup mereka menyesal dan bingung Apalagi anda siapa Nah, lalu bagaimana sikap mahasiswa tadi Pertama Usahakan pindah jurusan Ya Mungkin ada aturan di kampus Atau ya pokor musidin dia ikuti Pindah jurusan Kalau itu tidak bisa Ada dua Pilihan <tuh> Kita tentunya lebih mempertahankan akidah dan keyakinan Daripada hanya mendapatkan gelar ak akademik Ini yang pertama Karena tidak senilai, tidak sebanding S1 yang anda dapatkan Tapi mempelajari kebatilan, kesesatan Apa manfaatnya? Ya Lalu mempertahankan kebenaran Mempertahankan akidah Kendati tidak ada gelar Ini lebih utama Maka dahulu para ulama menjelaskan bahawa Perhatikan bahawa ilmu itulah agama Perhatikan dari siapa kamu ambil agama nah, Seandainya bisa ditransfer Nilainya ke jurusan lain dan pindah jurusan Itu dilakukan ya. Jika tidak bisa Dan Itu akan merusak akidah seseorang Dan itu akan merusak akidah dia Keyakinan dia Maka Nasihat <coughs> ya, Dari lubu hati kepada mahasiswa tersebut lebih baik dalam kondisi seperti itu Kerana dia akan mempertaruhkan aki dan keaki nanti ya? Lebih baik Dia berhenti dari Kuliah yang mempelajari ilmu-ilmu yang batil Yang sesat tersebut Kemudian pindah mungkin bisa kuliah Dan ke tempat-tempat yang lain Yang akan mendatangkan ilmu yang lebih bermanfaat ya Ini Kalau seandainya kondisinya seperti itu Kenapa yang akan dipelajari filsafat tersebut? Apa yang akan dipelajar dari cara-cara ilmu al-mul kalam tentang usuludin tersebut? Lihat bagaimana kebingungan yang terjadi. Tapi kalau seandainya dia mampu mengkritisi dan memiliki kemampuan dan kalau untuk mengkritisi dan membantah subuh-subuhan mereka dan dia siap, ya bukan hanya mendengar dan jadi pendengar setia saja di kelas, dia masuk subuh-subuh ke otak dan kepala dia maka jika itu dia mampu, silakan bantah mereka ya bantah mereka sebagaimana syekhul Islam umatnya membantah dengan teritori mereka tapi kalau seperti ya kualitas keilmuan kita dan pemahaman kita di zaman sekarang ini sungguh sangat berbahaya subuhat sangat berbahaya ya ada dua penyakit yang sangat berbahaya subuhat dan syahwat dan subuah lebih berbahaya Kerana akan merusak akidah dan sulit untuk disembuhkan nah mana sekarang yang akan kita Utamakan akidah kita rusak demi mentahankan mendapatkan gelar S1 sarjana atau dan sejenisnya atau akidah selamat kendati sarjana tidak dapatkan maka seorang yang orientasinya dunia, akhirat yang itu ilmu yang sahih mempertahankan akidah yang benar ilmu yang sahih maka dia tentu tidak sebanding mendapatkan gelar S1 tapi akidah dia rusak ya maka tentu dia mempertahankan akidah lebih utama dari sekadar hanya menyelesaikan kuliah dengan jurusan dan merusak akal dan akidah dia. Itu ya nasihat dan juga pendapat saya wallahu aalam. Naam baik sekorang selesai gerada stib dan saudara Said mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kemudahan kepada anda uh, mahasiswa yang bertanya tersebut. Baik selanjutnya masih kami akan ajukan pertanyaan lilanan sant singkat sada pertanyaan dari Ummu Abdullah. Tidak sebutkan tempatnya ya, Ustaz, Bagaimana jika ada pernyataan seperti ini Ustaz? Kita lakukan sunnah yang sesuai zaman saja Kalau tidak sesuai dengan zaman Itu eh, tidak masuk akal untuk dilakukan Karena zaman dahulu dan zaman, eh, zaman dahulu, zaman rasulullah Berbeda dengan zaman sekarang Apa yang harus kita jawab Jika mendengar pernyataan seperti itu Saya sekolah atas jawabannya nah, baik terima kasih pada Muhammad Abdullah, pertanyaannya jadi ada yang mengatakan kita mengamalkan sunnah yang sesuai dengan zaman saja karena zaman kita dengan zaman Rasul berbeda, ya kondisinya berbeda, nah maka tidak cocok subhanallah ya, hadha buhtanun azim ya, kedustaan yang sangat besar, bahkan bisa-bisa pernyataan seperti ini membawa kepada kekufuran saya katakan Bisa-bisa pernyataan yang seperti ini Membawa pada kekufuran Karena seseorang ya, Dan prinsip sebelum saya sampaikan ya, bahwa prinsip dalam kita beragama Dan keyakinan ahli sunnah Keyakinan seorang muslim bahwa agama ini telah sempurna Barang siapa yang meragukan kesempurnaan agama Dipertanyakan imannya ya. Dia mengatakan agama tidak sempurna Ini adalah keyakinan yang kufur. Allah mengatakan, "Al-Yumma Akmal Tulaqum Dinaqum, wa Atmaqtu Aliqum Niamati, wa Raziqtulakum Islami." Ya, aku sempurnakan pada hari telah aku sempurnakan, telah aku lengkapi nikmatku atasmu, telah aku rulul Islam sebagai agama. Lengkap. Ya, kenapa dia lengkap? Karena agama ini sempurna, lengkap dalam segala aspek agama dan konsekuensi dan makna di kelengkapan tersebut bahawa agama ini sesuai dengan setiap zaman, setiap waktu ya sesuai salih likul zaman wa makan sesuai dengan setiap waktu dan tempat ya sesuai ini keyakinan kita, akidah kita wajib kita yakini bahawa agama Allah ini sesuai dengan setiap waktu dan tempat dan tidak diragukan bahawa apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Sunnah, istilah Sunnah, yaitu ajaran Syariat Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi kemudian Nabi menyampaikan dengan sabda beliau, tak itulah agama. Kena Al-Quran, kena agama kalau Allah kalau al Rasul. Agama landasannya Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga telah disempurnakan. Pembahasan-pembahasan yang secara global Dan umum dalam Al-Quran ada rincian dalam hadis Tidak akan mungkin Al-Quran Tidak akan mungkin agama dipahami Kecuali dengan Al-Quran Dengan sunnah Tidak akan mungkin agama sempurna dilaksanakan dengan hadis ya? Tidak mungkin dipisahkan Sebagaimana kita diperintahkan Mengamalkan Al-Quran masuk ke dalam Islam Secara kafah Dan mengambil Al-Quran secara kafah Begitu juga kita diperintahkan Untuk mengambil sunnah secara kafah tidak boleh dipilih-pilih tidak boleh dipilih-pilih, ini sesuai ini sekarang ini, ini sesuai dengan zaman sekarang oh ini tidak sesuai, siapa yang mengatakan apa standar sesuai atau tidaknya? akal anda? perasaan? nah bingung kita, nanti datang yang satu lagi mengatakan, oh tidak sesuai dengan akal saya datang yang satu lagi mengatakan tidak sesuai lalu apa standarnya? maka ikhutalimah rahimakumullah ini pernyataan yang sangat berbahaya bisa-bisa membawa pada kekufuran ya bila dia meyakini hal, mungkin kejahilan dia jahil, tak tahu konsekuensi konsekuensinya berarti agama ini tidak sempurna tak ada artinya Allah menyempurnakan agama, kenapa? yang tidak sesuai dengan zaman sekarang ini berarti itu semua batil Ya, untuk apa Rasul mengatakan Allah mengatakan tentang Rasul وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu Jika dengan wahyu turunkan Kata Nabi SAW Uktubu makharaja minhu Illa haq tulislah Tidak keluar dari mulut kecuali kebenaran Ya Semua benar Kebenaran tersebut Ya konsep sesuai dengan zaman dan waktu Berbeda kalau kita tidak mampu Melakukan ini urusan lain lagi Pembahasan yang lain Tapi kalau kita mengatakan Ambil yang cocok-cocok saja Ya. Mana yang namanya pasrah dan berserah diri kepada Allah? Kita mengulang-ulang kajian tersebut sudah berapa pertemuan ya, kita ulang-ulang. Karena saya memahami meyakini Ini permasalahan yang sangat sering bermasalah, banyak yang bermasalah dalam hal ini. Ya. Tingkat kepasrahan kita dan berserah pada keputusan Allah itu sangat lemah. Dan bahkan orang sebagian cara beragamanya nya sudah dengan hawa nafsu dan selera dia. Ya. Diambil nama Islam, ditempelkan, mungkin ditulis di KTP tapi kalau beragama apa yang sesuai dengan hawa nafsu diterima. Apa yang tidak ditolak. Ini bukan beragama seorang yang mukmin seperti itu. Bukan beragama orang-orang yang beriman seperti itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada wa Ya maka demi Rabbimu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara mereka persilisikan kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa tidak senang terhadap keputusan tersebut kemudian mereka pasal dan bersadih mana <Sessizia> mereka dari perkataan Allah wa kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya tidak pantas bagi seorang mu'min dan mu'minah apabila Allah telah memutuskan dan Rasul telah memutuskan suatu perkara tidak masih ada pilihan lain bagi mereka naam mana mereka dari firman Allah wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma'anahakum anhu fantahu apa yang datang dari bawar rasul, terima dan amalkan apa yang dicegah beliau, tinggalkan wa mana mereka dari sabda Rasul SAW ya, alaikum bisunnatih peganglah sunnahku Ya banyak sekali dalil-dalilnya dan firman Allah subhanahu wa taala Kolim kuntum tihmin Allah Jika mereka mencintai Allah, mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW mana mereka dari firman Allah Lakatkan rakan firasul uswatun hasana Sunatul Adab pada diri sebagai uswatun hasanah Ikhuthul Ma'rhamah ini pernyataan yang sangat berbahaya, ya mengambil sunnah Soal dengan selera kita Soal dengan zaman sekarang ini Ini jelas beragama soal dengan hawa nafsu Beragama soal dengan selera Itu bukan agama Itu hanya hawa nafsu Ya, itu hawa nafsu Nabi SAW menjelaskan Kenapa hadisnya, riwayatnya Ya, riwayatnya itu Lemah, tapi yang Dilemahkan sebagian para ulama Tapi maknanya sahih Layu minu hadukum hatta yakunu hata yakun hawa hu taban limajitu bi tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa ikhwalillah ya rahimakumullah maka dalam beragama pasrah dan berserah diri semua agama aturan Islam cocok dengan waktu dan zaman sesuai dengan, sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai karena telah sempurna kenapa disempurnakan kerana mengatur urusan manusia Mengatur urusan mereka semua zaman Dahulu sampai zaman sekarang Sama Berlaku Adapun masalah wasilah dalam urusan masalah dunia Ya tentunya Dahulu Untuk Nabi SAW pergi berhaji naik unta Kerana itu transportasi mereka Sekarang dah canggih teknologi Ada pesawat, kereta api Kan begitu naik bus dan yang lain-lainnya Komunikasi sekarang itu urusan dunia, tidak ada masalah Kita gunakan Jangan sekarang dengan alasan Ya, dahulu Nabi naik onta juga kita naik onta Begitu, dan berjalan kaki Enggak, anda paham mana terhadap agama Kalau begitu Itu wasilah Bukan tujuan Wasilah Semua wasilah untuk kebaikan itu baik Tapi kalau wasilah untuk kejahatan, ya dilarang Ya, sawat Naibis, kereta api Ya Jangan dengan sekarang bahasa, oh ingin mengikuti sungai rasul Rasul naik unta, dia naik unta juga Dari Madinah ke Mekah, atau dari Indonesia Misalnya seperti itu Tidak benar Itu permasalahan, dosan dunia Masalah wasilah, ada masalah agama Sudah cocok semua, apa yang anda inginkan Coba, apa yang anda inginkan Cocok semua Ya, yeah. cocok Kecuali bagi mereka Yang tidak pasrah, tidak merasa cukup Tidak akan cocok orang yang tidak merasa puas dengan apa yang Allah sempurnakan dan Allah ridhoi tidak ada di dunia yang puas bagi dia tidak ada tidak ada yang puas bagi dia ya tidak ada karena dia ingin beragama sehingga nafsunya. Nafsunya tidak pernah puas ya nafsu tidak pernah puas oleh kata ikhwatan lima rahimah berbahaya pernyataan yang sangat berbahaya saya sampaikan ini bisa membawa kepada kekufuran ya kalau dia paham terhadap konsekuensinya, dia yakini, berarti ini bisa membawa kepada kekufuran. Tapi yang mengatakan jahil, tidak tahu, diajarkan dulu. Ya, diajarkan konsekuensi dari pernyataan tersebut. Ya, barang siapa yang mengatakan bahawa agama Allah tidak sesuai dengan zaman-zaman sekarang ini, ini pernyataan yang kufur. Bisa membatalkan Islam seseorang. Pembatal keislaman adalah mengatakan bahawa agama Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Ya, ini perkataan yang kufur. Walia, subhanallah. Semua kita diselamatkan dari pernyataan-pernyataan yang kufur, pernyataan-pernyataan yang bid'ah yang menyimpang agama Allah dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya, teguhkan hati kami di atas iman. Ya, hiasi keimanan dalam hati kami. Tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada keimanan dan juga tanam dalam hati kami kebencian pada kekfuran, kemunafikan, kefasikan dan dosa, wal -iazubillah. Ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas sunnah, di atas iman, di atas sunnah, dan menjaga iman kita sampai ajal menjemput kita. Demikian ikhwatallima rahimakumullah mudah-mudahan bermanfaat wa, wa wassalamu wa wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh